يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ هِمَّةُ الْإِسْلَامِ Senantiasa dan tak pernah keluh lisan kita mengucapkan dan memuji Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah bosan menurunkan karunia dan rahmat kepada kita, ummat Islam. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat itu adalah diturunkannya di Al-Qur'an sebagai hudan linnas, memberikan hidayah kepada manusia. Ia berisi peringatan, ia berisi syifa sebagai obat, obat untuk orang-orang yang memiliki penyakit apa yang ada di dalam hatinya. Ia sebagai pemberikan Pemberi peringatan Demikian pula pelipur lara Bagi mereka yang ditimpa kesedihan Dan kegudah gulanaan Umat -Islam. Di antara surat-surat Al-Quran Di antaranya adalah Surat-surat yang penuh dengan hikmah Yang mempunyai Makna yang sangat dalam Yang mempunyai makna yang sangat luas Di antaranya Sebuah surat yang dikatakan oleh Imam Asyafi'i As Rahimallah Lawma anzalat Alam anzalallahu hujatan ala ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum kalaula kata imam syafi'i allah tidak menurunkan hujahnya kepada makhluknya kecuali surat ini Nisaya itu sudah cukup ia adalah surat al-'asr allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal 'asr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr Di sini Allah bersumpah wal asri demi masa sebagian ulama berkata wal asri demi waktu asar Menunjukkan ya akhal Islam akan keutamaan dan keagungan waktu di mana kita diperintahkan oleh agama kita untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kalau Muslimin yang tertipu di ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang, Rasulullah SAW bersabda, nikmatan ni magbunun bunun fihi makasirum minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu, kesehatan wal farau, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka dari itu Allah bersumpah walasri demi waktu demi masa, karena setiap waktu waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadma abdin yom al qiyamah." Hatta yus'al Al Anarba akan senantiasa dua kaki anak Adam berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara yang pertama kali kata Rasulullah An Omorihi Maafna tentang umurnya buat apa yang oh, buat apa ia habiskan wla asri demi waktu asar. Atas pendapat ini akhal islam menunjukkan akan keagungan waktu asar. Karena ia memang waktu yang mulia. Oleh karena itu perbuatan maksiat di waktu asar dilipat gandakan dosanya dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Adalah para sahabat kata ibnu udama lebih mengagungkan waktu setelah asar daripada waktu setelah solat subuh oleh karena itu imam bukhari dan muslim meriwayatkan bahasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salahun ada tiga orang la yukallimu humullah yom al qiyamah wallayuzakkihim walhum adabun alim wallaynzuru ilayhim yom al qiyamah ada tiga orang yang tidak akan allah ajak bicara tidak akan dilihat oleh allah dan tidak akan disucikan ia dan bagi mereka ada yang pedih Siapa di antaranya Rajulun bayi'a rajulan fi waktil asar. Seorang laki-laki yang berjual beli di waktu asar. Namun sayang jual belinya dihiasi dengan sumpah-sumpah palsu. Ia berkata kepada temannya bahawa ia sudah memberikan dengan harga begini dan begitu. Padahal tidak demikian. Lalu Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ini menunjukkan akan kemuliaan waktu asar maka Allah bersumpah wal 'asr demi waktu asar lalu Allah berfirman innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia, alif lam di dalam al insan di sini mempunyai makna istighroh, artinya seluruh manusia. Sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusrin, lam di sini mempunyai makna tauhid, betul-betul penegasan bahawa manusia pada asalnya seluruhnya merugi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah memberikan pengecualian, mereka yang mempunyai empat sifat. Mereka lah orang-orang yang tidak merugi. Siapa mereka ya umat Islam? Yang pertama illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Bagaimana kita cara beriman kepadanya? Semua butuh kepada ilmu. Seseorang yang berucap saya beriman kepada Allah butuh kepada ilmu. Ketika seorang berkata, saya beriman Bahawa Allah pencipta langit dan bumi Tapi saya yakin Bahawa kiai fulan dan alan yang sudah mati itu Bisa memberikan rezeki Bisa mengatur alam semesta Apakah kita katakan bahawa orang ini imannya benar? Jawabnya tidak Bukankah orang-orang musyrikin pun beriman kepada Allah Tapi mereka mempersekutukan Allah Allah berfirman Apabila kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mereka menjawab Allah Allah Mereka beriman akana adanya Allah Mereka beriman kepada Allah Tapi keimanan yang tidak disertai dengan ilmu Sehingga mereka mempersekutukan Allah maka Allah berfirman amanu kecuali orang-orang yang beriman beriman kepada Allah membutuhkan ilmu siapa yang beriman kepada Allah dengan tanpa ilmu pastilah akan jatuh kepada kesesatan dan kesalahan ketika ia beriman kepada Allah Rabbul Alamin lihatlah di masyarakat kita misalnya berapa banyak masyarakat kita meyakini bahawa sifat Allah hanya dua puluh Lalu ia berkata nama Allah ada tujuh, ada 99. Berarti konsekuensinya ya akhi. Ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ta'ala Allahu amma yakulun. Maha tinggi Allah. Maha suci Allah. Dari apa yang mereka katakan. Semua ini ya akhi akibat daripada kurangnya keilmuan dia. Ketika ia mengatakan. Aman tubillah, aku beriman kepada Allah. Ketika seorang hamba berkata, saya beriman kepada malaikatnya. Ini pun butuh kepada ilmu. Lihatlah orang-orang musyrikin Quraish. Mereka beriman kepada malaikat. Akan tetapi apa katanya? Katanya malaikat itu adalah wanita. Wanit, malaikat itu jenis kelaminnya wanita, maka Allah subhanahu wa taala bantah mereka. Allah berfirman, Wajalul malaikat aladinhum ibadul rohman inasa. Ashaadu khalqahum, sataqtabu shahadatuhum wa yusalun. Mereka menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah itu katanya wanita. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Sungguh mereka akan ditulis pernyataannya itu dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Akal Islam azan Allah wa a'kum. Allah berfirman ilalladina amanu kecuali orang yang beriman. Tidak mungkin keimanan akan tumbuh tanpa ilmu. Ketika anda beriman dan yakin bahwasannya Allah ada itu dikarenakan punya ilmu. Ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh tentang Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, ya, ya'akhi, illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, kata Allah, wa'amilus salihat dan beramal salih. Karena iman tanpa amal salih percuma. Dan amal salih tanpa iman pun percuma lalu Allah mengatakan wa amilussalihat dan mereka beramal saleh Allah tidak sebatas mencukupkan dengan beramal saja tapi Allah mengatakan beramal saleh kapan ya akal Islam suatu amal disebut dengan amal saleh kata para ulama suatu amal disebut dengan amal saleh apabila memenuhi dua syarat syarat yang pertama yaitu an yakuna mukhlishan lillah ikhlas mengharapkan pahala dari Allah semata, ikhlas mengharapkan keriduan Allah dan yang kedua adalah Mutaba'atu sunnati Rasulullah mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan rabb hendaklah ia beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sifat yang kedua orang yang tidak merugi adalah yang beramal saleh. Amalan tersebut ikhlas. Dia mengharapkan pahala. Dia mengharapkan keriduan Allah. Yang kedua adalah dia berusaha mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa aladin amanu wa aminu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh kata Allah. Ini merupakan dua sifat di akhlak Islam yang harus kita miliki semuanya. Setiap kita yang tidak ingin merugi di di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, hendaklah ia beramal saleh, hendaklah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin itu semua kita capai kecuali dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, kita ingin salat, kita ingin zakat, kita ingin puasa Kita ingin haji Bagaimana kita akan bisa melakukannya Sementara kita tidak menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Akhal Islam a'azani Allah Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usulul Salasa berkata I'lam rahimakallah Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu arba'i masail Ketahuilah semoga Allah merahmatimu wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama kata beliau al-ilmu, wahwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Yang pertama yaitu berilmu, yaitu berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulullah, berilmu tentang Islam dan dalil-dalilnya. Itulah hakikat iman. Karena tidak mungkin seorang hamba beriman tanpa ilmu. Yang kedua kata beliau, Al-amalu bih, mengamalkannya. Konsekuensi ya akhal Islam Orang yang mempunyai ilmu adalah mengamalkannya Karena ilmu apabila tidak bersambung dengan amal Maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat Bahkan menjadi bumerang bagi orangnya Kelak ilmu itu akan menyeretia ke dalam api neraka Iya dan billah Aku luqa lihada wa astagfirullah liwalakum Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu Allah menyebutkan sifat yang ketiga. Siapa mereka mereka yang tidak merugi itu? Allah berfirman wa tawassaw bil haqqi mereka saling berwasiat tentang kebenaran, watawa sabis sabri dan saling berwasiat tentang kesabaran, saling berwasiat tentang kebenaran, yaitu menyampaikan kebenaran kepada manusia. Tak kala menyampaikan kebenaran kepada manusia berat, Allah mengatakan watawa sabis sabri dan saling berwasiat tentang kesabaran karena menyampaikan kebenaran butuh kesabaran. Oleh karena itulah Rasulullah memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat yang mulia itu yang bernama Abu Dzar. Di antara wasiatnya, qulil haqq walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit sekalipun juga. Wa tawasaw bil haqq. Saling berwasiat tentang kebenaran. Terkadang seorang hamba اخي Ketika disampaikan kepada dia nasihat Ketika diberikan kepada dia kebenaran Dia tolak Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya Ketika kita dakwahkan ilmu yang benar Kita sampaikan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah Banyak orang yang menolak Barangkali itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya Barangkali karena ketidaktahuan dia bahwa itu sebagai sebuah kebenaran atau banyak lagi faktor-faktor yang lainnya mengapa mereka menolak. Akhul Islam ma'azanyallahu wa iyyakum. Maka dari itu Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih, berdakwah. Setelah kita berilmu, kita berusaha beramal, maka kita sampaikan ilmu tersebut. Para ulama berkata bahwa zakat daripada ilmu adalah menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Namun sayang ya akal Islam, banyak diantara orang-orang yang mempunyai ilmu, terkadang ketika ia menyampaikan kebenaran, dia khawatir orang-orang meninggalkan dirinya. Lalu kemudian dia pun mengikuti arus manusia. Dia takut menyampaikan kebenaran Takut dimusuhi manusia, takut kehilangan suara ataupun yang lainnya. Sehingga ia tidak berani menyampaikan kebenaran. Sungguh orang seperti ini, ya akhal Islam, terkena ancaman firman Allah. Innal ladhina yaktumuna ma'anzalna minal bayinati wal huda. Min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitab. Kulaaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa petunjuk dan keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Akal Islam. Wattawasaw bil Saling berwasiat tentang kebenaran. Setiap kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Rasulullah bersabda kullu bani Adam khattah Setiap anak Adam pasti pernah salah dan jatuh kepada kesalahan Apabila kita tidak tahu sahabila hak Tidak saling menasihati tentang kebenaran Tidak saling mewasiati tentang kebenaran Lalu baga siapa yang akan mengingatkan kesalahan manusia? Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya Wahai Imam Ahmad, mana, mana yang lebih utama? Saya salat semalam suntuk ataukah saya menulis ilmu? Lalu kemudian Imam Ahmad berkata, "Jika engkau salat, maka itu untuk dirimu. Kalau engkau menuntut ilmu, maka untuk dirimu dan masyarakatmu." Lalu beliau ditanya lagi tentang masalah yaitu berbicara tentang perawi-perawi yang lemah. Kata Imam Ahmad, "Idza saqattu ana wa saqatta anta." Kalau aku diam, kamu diam kapan orang-orang yang bodoh itu mengetahui antara yang hak dan yang batil akal Islam namun semuanya ya akhi menyampaikan kebenaran memang butuh kesabaran menyampaikan kebenaran memang berat dan pahit terkadang yang kita harapkan tidak ternyata tidak tidak sesuai dengan yang kita harapkan ketika kita sampaikan kebenaran kita harapkan dia menerimanya tapi yang ada adalah hardikan cemoohan tuduhan dan yang lainnya maka Allah mengatakan wattawasaw bis sabri dan saling berwasiat tentang kesabaran karena menuntut ilmu itu butuh kesabaran mengamalkan ilmu butuh kesabaran dan mendakwahkan ilmu pun butuh kesabaran inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa taslima allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidun majid فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل تقبل أعمالنا وعبادتنا يا رب العالمين اللهم أصلح ولا تأمر المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل بلاد يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاذّل القربة وينهى عن والفحشاء والمنكر والبوت يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر